なかなか見つかることができない。 Makala haya yanaleto kwa kukuwaisani ya Passing the Light Ministries na EGR FM abagusi globalradio.com na yanakuja moja moja kwa moja kwa, kwa kuku piti kumchungaaji jafri ngiye. Ajabashi na kukaribisha yohana ni na ushia na mbali. Makini kana mbali yetu sita sufuri tano ina sabatano tano na ana ina tano. Katu wa teponyesa sufuri wonge pa moja na ushia na kabla tumkaribisha mchungaaji butubakiwe na wimbo fatal. Coming home, I now repent with b i t tears. r t e a n d Lord, I'm coming, coming. asli watoto wa watikirizaji wetu kukote pale muna kuendelea kukitegea hii ni radio ya abaguzi global radio kumaletea makara marumu ambaye inawajia kwa niaba ya partnering rights ministry dani ya abaguzi global radio na tumekua kikiangalia safari ya wana wa israeli na tume wadia wakati ambaye waliweza uanza katika semu hile walio lidi baada ya mungu kuwaondoa wale mataipa wote walio kuwa wanabudu tanamu katika inchi hile ya kanani mungu hakaweza kuafashia mashati ya kwamba waondoe wale watu walio salia mpaka waweze kuwaondolea mbali kabisa na tumefika wakati ambaye waliweza kukukua マーリオコアスピナモンゴアカー a リアハ a マサイコ a ウエゼクワ u ワラ。アキニササキラワカティツ a s ナヤコ l バ w a k アリポ t ua ナスキアキリオチャ a ナワ p ポ k ua ウナムウンガマラン a ザウウウンゴアリポアキラワカティアナワアムシアワモズイナアンデレア o ワコア。 tumekuwa kiendelea katika kuangalia jinsi wakombozi hawa walivyo kuwa wanakuja na baada ya kuja wanaendelea kuwa okowa na kuwa leta kalibu na mungu na baada ya hawa waamuzi kuondoka wana wa israel walikuwa wanarudi wana katika jia za kwa budu sanamu nandipo tuweze kuendelea katika makara yetu leo ngependa niweze kuyarudia kidogo yale tulio kuwa tumeliangalia jusi na kabla hati yafanya hivyo mingependa uweze kuwomba kuwombe baba mtakatifu mungu wetu nao ishi mahali pa juhu binguni na kushikuru sana kwa ajili ya na fasting zumi ambayo umetupatia kuweza kuangalia juhu ya neno lako zile linavyo endelea kutu kundisha tiki enderea kutunoa ili tuweze kuwa makali kama neno tipo tuweze kusimama wakati vina hapusimama tumeangalia jinsi makosa yaliyo tokea na yanawe yaliyo enderea kutokea hapa na pale katika watu wako wana wa israeli na tusisi tukua watoto wako wa israeli wa kiroho na jifundisha makuu jinsi tunavyo weza kusimama katika wakati huu hasa Napo karibia kufunga historia ya kuli muengo. Naomba roho wa kuwendera kutupu disha, kuwendera kutuhemisha, tuweze kuwa na haki mayakuli elewa hiri neno. Dipo histi linavyosimama na sisi tuweze simama. Naomba wakati huu tuweze kuwa pamoja nasi tu na kuhanza makala haya. Na hadi samashaa tuweze kuturiisha, utu tuweze kuwa pamoja nasi kwenye araho akomtakatifu. bariki abaguzi globo radio tumishi wako uendele kumushikilia na kuendelea kumuongoza hili yaendele kushikilia radio hii hili za kutipikia wengi mahali pote pote katika ulimwengu huu mapenzi ya kwa yaweza kupanyika tunapuanza haritamasha ni katika jina la yeso tunaomba amen basi tunaona ya kwamba ulipatika na mtu moja ambaye alikuwa yeye mwenyewe amekua ni msha mungu na ae alikuwa na wake wawili mke wakuanza akitua hana na wapili akitua penina wakuanza hana alikuwa hana mtoto lakini alikuwa tasa lakini ndipo umbewe ya kawawa muke mwingine na badaye wa muke wapili ya kapata watoto wakaanza kumudihaki ule wakuanza hana na huku hana alikuwa mcha mungu alikuwa na mulilia mungu siku balada ya siku alipo akaweza kupewa mtoto alie muomba kwa munda mwingi na mtoto ule akahidi mungu angemurudisha kwa mungu na ya mtoto ule si mungine mbali ni Bali ni yule mtoto tunamwelewa sana kama weri, kama weli bado yakuleta wakanzani aliuweza kuishi na kuhani ambayo alikuwa libiati tia katika Israeli ina lanki atito Eli, Eli alikuwa na wanawa na watoto wakiwili,、eh, na hawa watoto walilewa tiaandani aniumba ya, ya Mungu, lakini. eli hakuwalea kuandia ili ustahili hakuwaonya makosa yao hivyo waliendelea kukaa katika zambi hata kama walirudi pia wakawe kwa katika ukuhani na hapa tunaona samueli hakaweza kukua akiwa pia na influence ya hawa toto lakini nyeye hakaamua kumucha mungu na hakaweza kuamua kwa mtumishi wa mungu na bipo tunahona yakoomba kwa vyana kwenye aliohitwa elikana aliuweza kuwa tia nimulali na wakatwotozi alipokuwa ameenda kutoa kafara aliuweza kumpatia watoto wake kilimo ya sehemu yake lakini ukweli ni yakoomba hana aliuweza kumpatia sehemu bili. na ndipo basi katika kitabu kile cha samueli tunaona ya kwamba hao wana waeli wa walikuwa hawafai chechote na hawaku mjali buwana wala mama yao hawaku mjali pia utalatibu wa ukuhani ata kama waliweza kuchukua kazi hiyo na watu walio kunja kutoa kutoa kafara waliweza kumyanganyana na hawa watu nyama ambazo wanaonekana walikuwa walapi na walianza kujitajirisha kukitia kwa makafara na hivyo ni kusema ya kwamba jambo hili la kutoa kafara likaweza kuzarauliwa na wa israeli na huku ukijua ya kwamba likuwa zinamulenga yesu wabaya ngekuja kuwa pidia kwa ajili ya watu wake na hivyo nipo basi mtu anapo kuja kutoa kafala mtu mishi wakuhani, wakuhani anamwenda anamuambia ya kwamba mpatie kuhani nyama ya uoka Ana hatakiyo yakuteketea. Aliyarataka nyama mbichi, namu tuaki muambi ya. Yakumbwa tutachomama kuta kuanza. Ipo aweze kuchukuwa ili leuna otaka. Ai uwanasema sivyo ni lazima unipe sahi na kamwe sivyo kwa kwa hivyo, hawa, ikawa, ni tali chukuwa kuwarazima. Waivyo dambi ya wanatoa toikawa ni ugualiana. lakini samueli ya liyazerea kutumuka mbele ya guwana akiva na vera ya kitani mbele ya guwana na mamake akawa kila wakati ya likuwa namuletea kanto na huku wakiweza kuja kutoa azabihu na mume wake na mtoto aa、uh, uh, kuhani huyu mkuu amba ya likuwa naituo eli akabaliki erikana na muke wake na jambu laopna hata mulijui niya kwamba hana aliweza kuzaa watoto wengine watano mbali na samueli akazaa wanaume wa wengine wawiri wa, ana wa, wa, akazaa watoto wen, wakiume wa, wa wengine mbae walikuwa ni watatu na watyana watatu na mzee mze kuzee wa eri kulipo endelea kudidimia haka wahawezi kuona halifikia havali ya kwamba watoto wake wamepita mipaka kiati ya kwamba wanaenda pia na wanawake walio kuwa wanatumika hekaroni huko huko hekaroni na hae haka waonya haka wambia makosa haya unawafanya ni mabaya sana ana ni naasikia kwa watu wote haistahili hivyo maana muna wakosesha watu wa mungu ipo wakaweza kuambia mtu moja naweza kosea muenzake na kunaweza kutolewa kafara lakini mtu wakiweza kukosea mungu nani atakaweza kumpatanisha na hapo awa kutikia sauti ya baba yao Ah Samuel yakaiendelea kukuwa kipendeza watu na kipendeza mungu nadihifunabii yakatumwa kwa wazapuzungumzana eli yakamwambia yakoomba kwa sababu we we ulajua vi maniruweza kuamuku amuaniu baababaya ya kwa wazekuambeleza mungu na mtumiki pa moja na we ni kwanini usi elewe ya haa yakoomba ni ruweka baabaya kwa aruni kuwa anivukizie uvumba mbele zangu na aje mbele zangu na mbele zake zote zuele kuwa zikismawa mbele zako zangu nipo haka sema wewe kwanini unapiga da biwi yangu teke na ukaweza kuheshimu wa nao puliko kunieshimu na kwa sabafu hiyo hakaweza wabwana wa israeli ya kwamba nyumba yako na nyumba ya baba yako haitaenda mbele zangu ata kama nilikuwa nimea hidi hivyo sasa jambo hidi liwe liwe mbali na mimi siku inakuja hakaambiwa ya kwamba utaweza, utaweza kuangamiza nyumba ya mbali ya nyumba ya baba yako na hakaambiwa ya kwamba wakati huo haukuwa mbali Ndipo baadhi wapendoa, katika samuele mlango wa pili, nambi oyakua mbalimbali kwa samuele ya katumika, amzere alipokuwa ana lala, na kwa nyumba ya mungu iri kuhayajimika, ipo mungu atamuita samuele, na、e、samuele ya kamwe ndiye eria kidani aniyakua mbalimbali eria, na hapo tu kahawa na eria kamwe ambia si si ya kuiza. akamuambia nenda ulale akaito mara ya pili ya karudi akamuambia kijakuita nenda ukalale nandipo mara ya tatu alipo kucha maana nyakati hizi haku wanajua ya kwamba ni mungu anamuita akamuita mara ya tatu na haya hakaenda kwa eli na eli akamuambia siku kwita nandipo haku waka kambua ya kwamba anaitua na mungu nandipo waka mshauli ya kwamba kutaka po iishwa mwandie ni ni na bwa nena bwa na kwa kuamtuishiwa kwa anatitia na hapo dipo akaweza kuitana na akaweza kumpatia samuel ju ya mamba ya kuangamia kwa nyumba ya eri na hapo eri alipo ulipo pamazuka akamuuliza nijambu gani mungu walipo nisema na usinifiche na ndipo akamuambia mambo yote na haya akasema basi mungu ni mungu hapanye lile analo ritaka na hapo ndipo basi wafiristi walipo kusanyika kupigana na wana wa israeli wakajipanga juu ya wana wa israeli na watu walipo enda kupigana Diopo basi wakapiga wa yamkini watu mian mian mian mian ne na diopo wakae da kamwe ni wakauza kuani ni mungu ametuwa chilia hivi wakauweza kuenda wakaliteza duku la gano na la walipo walipo kujua wakapiga kirevesa na kana pamba ushinduume patikana na diopo afirisi wakashanga ni jambo gani la kini wakaskia ya pamba sanduku limekuja wakalamika ole wetu nani atakao tuwopoa na hii mnyungu lakini wakajipa mmoyo wakapigana na hawa wana wa israemi ya mkini watu darazini wakaweza kuangamiza wa kamoja na peni na, na huyu pinihati hata na hofna na wakaweza kukufa na sanduku la mungu likaweza kutowaliwa na wa filisti lakini tunaona ya kwa mbali ipofika kwa wa filisti nikaweza kuwaza kwaletea shida kiasi kikubwa sana na ndipo basi tunaona ya kwamba makuhani waweze, wa, wa, wa, wa, wakaweza kuwa na, na shida kubwa lakini leo nataka kuona kati hii vile ilivyo fanyika wana hao wana wa Eri walweza kuwa nakinyume ka, kinyume kabisa na Mungu na dipo Eri anawambia muto atikosea muto anaweza kufanyi wadaibu lakini muto atikosea Mungu inani atakaimu atakaimu tetea na watendoa. Kama hawatu wanao kuwa wa, eri walimweza tu ku kosea wenzo, kunge kuwa kwa nazihu yakweza kuapatanisha na mungu. Lakini ma kosea au walimkosea mungu, sio namatafanya zambi ille avaliniyakukufuru, manana walijua lilile linalo sathiri kufanya. Lakini hawakuifanya sivio hawakukufuru. kwa sababu wano walikuwa ni makuhani ata kama hawa kustahini elia li juwa mizuri sana ya kwamba hawa kufaa kuwa makuhani lakini kwa sababu ni watoto wake haka waweka huko na wakaendelea kufanya kinyume bibiria inasema hivi ya kwamba katika samueli wakwanza mbili haya kuna hava gambi yao ikawa kubwa sana mbele ya kwana maana Watu, watu wote walidharau sadaka hivyo ni kuzisema watu wote wa israeli wakadharau mpango mahususi mpango wa wakogu kwa ajiri ya hawa watoto wa eri baba yake atikata akiwa judge mkuu tena yeye akiwa nikuhani mkuu hangeweza kutoa kafara kwa ajiri ya kupatanisha hawa wana wake wana watoto hawa wake walikuwa wamekukuru hii zambi ambaye inapanyo na watu wanao jua na hasa wamewekua kuwa mawakili wabwana katika dunia hii bibiria inasema ya kwamba wakati watu wanapofanya hii makusudio ambaye ni zambi ya kukukuru ya kwamba wanamsurubisha mwana wa mungu mara ya pili na hivyo hakuna kafara inaweza kutolewa kwaji yao na tika kita kujawa hibrani ya sita nene ae sita ae ya ine kupaka ya sita inasema ya kwamba kwa maana hao asha kupe wa nuru na mungu mwenyezi na tena kuonja akipawa cha binguni Nakuweza kupewa kipa wa chauroa mtakatifu wa mungu, kivyo nikuze mawamea njia kipa wa chabingu ni, amepani wa ushirikiano rahomtakatifu, nakuwa nakuwa njia, neno zuri la mungu na nguvu za zamani zigiapo, wakianguka baada ya haya, aiwezekani. kuweza kuwafanya kuwafanya ee、eh, kafara hata wakaweza kutugu maana wakua memturubisha mwana wa mungu mara ya pili katika nafi zao na hivyo ee、eh, kafara ya yeso kristo wameinza rao hivyo wame mpazahi kwa zamiri zao basi ebu tuweze kuenda sasa katika yale yaliyo tokea matokeo bibia inatuambia chochote unacho kipanda ni lazima uweze kukivuna hawa watoto waeli wamefanya wamefanda uwasi wanafanya yale wanao taka ndani ya hekaro wakiweza kuweza kuwa potosha watu katika mipango ya kafara hivyo ni kusema ni kuharibu kazi ya ukombozi na ninataka umuona chetani katika maisha ya wana wa israeli hivyo uweze kumuona katika maisha yako na katika maisha ya wa kristo wa israeli wa kiroho leo tunapo endelea kukuea katika safari ya kuerekea viguni kujue ya kwamba mpango wa, wa ukombozi ulifanyo ata kabla ya dunia hii kuweza kuumbwa lakini shetani anajelibu kwantia zozoke zile kutatisha mpango huu wa wakovu ipo yesu wakasema ya kwamba katika nyakati hizi za mwisho antafanya mbidi zaidi yati ya kwamba hata kama itaweze kana ataweza kuwakotosha wale waliyo wakeule ele eli aliweza kustahili kupewa hukumu kupewa onyo lingine kwa sababu mungu sahili kwa sababu ya zambi iliofenyu iliofanywa kwake angeweza kuwasiriana na ee na ujua ya kuamba katika katika kazi ya kuongea na watu wa dunia hii ilikuwa inafanyika kupitia kwa kuhani na hivyo kuhani aa yeye mwenyewe ndia liyo kuwa napatanisha watu Namungu sasa ame amuwa hawezi kuongeana eli lakini nili nzima afewo onyo katika zambi hili yokuwa na ndelea muto toto samuele ina ina ndelea kukuwa atikipuisha juu ya mamba ya binguni na kuweza kudipu ku ku, ku, ku chukua na fasi ya kuweza kuashiriana na namungu ndipo neno linasema ya kuamba Katika, hu, katika onyo ambano litaletwa tena katika nyumba hii ya heli mungu ata mtumbia huyu mtoto samueli nyakati hizo nabii ndiyo waliyo kuwa wanalesa neno la mungu lakini sasa kwa sababu hata huyu kuhani mungu wawezi kuongea na yeye neno litaletwa na nani katika samueli wakwanza tatu haya ni ya tano toto samueli haka mtumikia mungu kwa ee、eh, katika mtoto samueli haka mtumikia buwana bele ya eli na neno la buwana lilikuwa adimu siku hizo maana haku kuwa kona ufunuo za hiri na ikawa ya kwamba eli、eh, eli alipo kuwa melala na tana ya nyumba ya mungu ilikuwa bado haijaweza kuzimwa hijapo kuwa likuwa hameanda kupofuka hakaweza kusikia sauti ikimuita samueli na halipo muuita samueli samueli lipo samueli haka itika na haka kimbia kwa eli hakizaania ya kwamba ni eli hame muuita na ya kamuambia eli niko hapa maana umenita lipo eli ya kamuambia mimi siku kwita samueli Basi nenda uliacha na mtoto huyu alikuwa na dani ya yako ambayo elindi anaumuita. Kumukanya yako ambayo hadi amduwa na vilevio na mungu, ipo anasema yako ambayo ni kuhapa umenita. Na ipo katika Samueli wakwanza katuia sita. Ibi ya inasema mungu akamuita mara yafili. Samueli Samueli, akauzuka mara moja usiku huo. Akatimbia Kwaeli yakomambia ni kuhapa umenita Dipo eli yakomambia wanangusi yakuitanenda ulale akini katika aya saba inasema Samuel alikuwa hajam jua bwa na ana deno la bwa na alikuwa halija funuliwa kwa ke mara tatu alikuwa zakuita na kukimbia Kwaeli na Dipo eli hakaweza kupahamu ya kwamba huyu mtoto ni lazima awe anaitua na mungu nandipo basi eli maramoja hakaweza kujua ya kwamba huyu mtoto anaitua na mungu na ame mpita huyu eli ambaye ananywere nyeute anataka kuongea kupitia kwa mtoto ata hivyo eli hakuweza kuwa na uivu wa wote ule Lakini yako mambi ya mtoto huu uli naposi kiasi sauti hiyo tena, mambi ye, angewe abana niko hapa, ndipo basi, yanakae lakarala wa kendo, lakini usiku huu, huu tena, mungu akamuisha Samuel hiyo tena. akamuambia ya kwamba alipo kweza ito alifanya nini samueli ni wakwanza aa sura ya tatu na aya ni ya saba unbuka ya kwamba samueli alikuwa hajabjuwana na mungu maana neno la mungu nilikuwa halijafunuliwa kwake na mungu wakamuita samueli mara ya tatu pena nae aa akaenda kwa eli katika aya ya Ya, ya tisa eli akamua akamu shauri sema nina buwana nina kwa kuwa mtu mishu wako anakusikia na mungu walipo mwisa mara ya ene samueli yaka sema nena buwana kwa kuwa mtu mishu wako anasikia na ndipo buwana akamuambia ya kwamba angalia ni tasenda sendo katika israeli balo kakila atakao sikia masikio yake ya kawasha siku hiyo nitayatimiza maneno yote nilio sema juu ya eli katika hali ya nyumba yake utoka muanzo hadi mwisho kwa maana nimemuambia mimi mwenyewe nitayukumu nyumba yake milele wajiri ya uwovu kwa wa, wawana wake ambaye wameleka na hakuzulia na kwa hivyo nimeapa kwa nyumba hii ya eli ya kwamba uhogu wa nyumba ya eli hawezi kusafisha kusafiksika kwa ndhavihu awa yeyote tamweli yaliweza kuoropa sana alipopewa ujumbe huu na kwa sababu mungu hankumuambia nenda ukamuambie alimualifutu Asuguhi ya liyamuka na kuweda katika shuhuli zake za kila siku. Akijaribu kuwe puka sana kuonana na huyu mzee. Lakini mzee kwa sababu alifahamu ya kwamba. Mungu anaujumbe na alijua kwamba ujumbe huu. Kienda ikan wali ujumbe wa nyumba ya kie. Maana alikuwa na jua yote ya liyokuwa ya naendelea. Kwa hale. Hivyo mtoto alijaribu kumuhefa. Ali, uh, samueli aliyogopa sana kuenda kutoa hukumu kama hii ilio solewa na mungu kwa mtu ambaye alimuheshimu tena mbaba ana umtenda hakuweza ku, kutaka kumuambia lakini katika samueli wakuanza tatu samueli akarara hadi ya subuhi na hakaweza kuondoka na subuhi ya kuamuka na subuhi asi mwandishi Eli. Lakini Eli Eli alijua yafuama ni lazima kuna ujumbeshapa na mtoto huyo amepewa ujumbeshi. Hivyo akaweza kumuliza na kumuita haya kumnatisha. Akaweza kumuita na kumuliza. Ni nini uliambiwa na uchini fikir neno momo, ro, hata moja kati kama mwalimu wakwanza uminasita watsi elia kamuita kama msa mwalimu akamuita mwalimu akamuliza watsi niambi na uchini fikir lolote. uniambie yate yote ulioweza kusungumziwa na mungu kutinifiche kwa jambu lolote haya kuminasita na ae samueli ata kama ilikuwa nijukumu kugumu sana kwake hakaweza kumualifu yote alioweza kuelewa kuelezwa na mungu na hakuweza kuficha jambu lolote na njibo tunaona ya kwamba eli aliweza kuunga mazambi yake lakini hakuweza kuishudia pele ya mungu hivyo hakuweza kupanya yale ya liyo sahili kuweza kupanya mategenezo na mungu wakakawia kuweza kulete hukumu kwa nyumba hii yake hili angalawa hui muze ya weze kulekebisha makosa Maana mungu apendezi ina kipofu cha mwenye Zambia, aliyamungu anasakwa mwenye Zambia, awezekungwa mazambia zao, na kama watanga dunia hii uange watuwandani yakuana, ipo naona neno la buana linasema mara kwa mara, kama ana buana mungu apendezi ina kipofu cha mwenye Zambia, aliyana ona na anastamani mwenye Zambia, wafiki estoba, zelia kape wa ujumbeni namtotomdo wa samuele. na yeye hakaona kweli alipanya makosa lakini hakuweza kuchukua chukumu la kulekebisha makosa yale kwani yangefanya nini ukweli ni ya kwamba watoto haa wake kwa sababu wamekua ni watoto kichu wa ngumu na hapa ata anapo waonya kwa sababu ya wa, yale inaosemu katika israeli yote watu ata wameacha kukuja hekaruni kutoa kafana kwa ajili ya haa watu kama alipo waonya mudomo tu hawakusikia zibiga inasema hawakumheshimu waba yao angeweza kupanya hukumu maana likua yeye、Dio、chief justice katika israeli na angesema waweze kutolewa ukweli niyakuamba kama angetoa hukumu hii niyakuamba watoto hawa wangeuwawa na yeye angependa haibu hiyo hivyo alipenda Waendele kukaa hapo tu atakamani wenye zandi. Lakini unajua hukumu, atishindu wanakutua hukumu, anaye ona sirini. Alie mungu muwe nye enzi, atachukua jukumu. Kuna mambo mengi yangefanya sana hapa ya kulekebisha makosa ya mbeleni. Lakini hakusihulika, kueza kutengeneza, mambo yale ya liyokuwa hasa inaharigu, ekaru la mungu na matoleo ya sadaka na kwa sababu ya mungu kufumiria sana hawa toto wa wa wa wa eli of na of ni na fenehas waliweza kukolea katika zambi zao na wakaweza ku、eh, kuwa na shingo ngumu sana na wakaendelea kutenda zambi Ikonde chao, ikaweza kufurika. Mungu alipenga sana hawa watoto waweze kuundama, baba yao hawa lekebishe, lakini. Halifanya yote kwa kuwakumiria, lakini wawo hawa kupanya lililo stahiri kwao. Pia watu wamataifa mengi na walikuwa wanashangaza nambi hinaofanya wana makuhali, wajivyo hatari, wowo kwenyele akutenda nambi, hawakuweza kuwa na damiri iliowastaki, kama vile wangekuwa naona, waisraeli watitenda iliowehaki, wangeweza kustaiki, kustaaki wa na damiri zao, lakini walipoona hatari, watu wa wanaoditawa mungu anatenda hivi hivi, hivi ya nao mataifa wakanyondolea kufanya nambi. siku baada ya siku ipo basi wakati utimirifu wa wakati wakueza kuhukumu nyumba hii ukaweza kuwa unakalibia na ulipo kuwa unakalibia unajua saya binguni ikifika wapendwa ni ya kwamba akuna anaweza kuzuhia kazi Kapa ilikuwa inaonekana yako hapa, uewewe amungu ilikuwa umepotiria hapa linahawatu, na katika halia kuwa kuto mungu kuwa kuelei ilikuwa pia imekanya kwa kanya kwa chini, na hivyo akadirahuriwa, na hivyo akahona liviema, kuweze kuinjiliya, ili kuweze kuditepea. Mungu anasema nema zake zilizoniingiza na makatu wa watu zina poka taliwa yeye mwenye wengine linini la kufanya ila ni kuleta hukumu na Mungu anasema ati jaribu kukufundisha kwanza iliyo nyoka dia ambayo ni sawa sawa ni pole pole tu tuweze kupamu wakiishindo na kuwelewa katika dia ili anapokuondisha nao pata si anapoletea kumuzaidi. hili uweze uwelewa kwa hiyo nipo hapa bibiria inasema ya kwamba kwa anawa israeli wakaweza kuenda vita wakipigana na wafiristi walikuwa wameweza kupigana na wafiristi katika vita na hapa wakaweza kuweka kambi yao mahali panapo ito ebineza Na wafuisti wakaweza kuchukupa kahema yao mahali malipo malipo hito、eh, apek na una panga lia katika Samueli wa kuanga wana wafuisti waki、eh, ni Samueli wa kuanga four verses two. ikawa siku hizo wafilisti wameweza kukusanyika kupigana na wafilisti na wa israeli wakatoka hili waweze kupigana na wafilisti wafilisti wakawa huko efeki na wa wa israeli wakawa huko ebenezer na ndipo basi wana wakurisi wakajipanga virivyo mbele ya wa israeli na wakaweza kupigana na wa israeli wakakigwa mbele ya wa israeli na wakaweza kuangamizwa watu elfu ine katika vita hii inaonekana wanzi ya kwamba wana wa israeli hata hawa kumuuliza mungu hawa kuongozo wanakuhani yoyote hawa kuwana nabiyo yote kwa hivyo walikuwa wanafanya mambo yao chansa inaone sana walikuwa wameati mungu kabibu na baada ya kupigwa elfu ine waka wakaweza ku uh, uh, wakaweza kuangamiswa baada ya kuona ya kwamba elfu ine wamekufa elfu ine wakashanga kwa sababu hawa kushauliwa na mungu wa mtu na mungu hawa kumuomba mungu hawa kuomba kwa vita hii walienda kwa muiri na adamu katika samueli wakwanza nende ae ya pili hibiria inasema ya kwamba wafilisti wakaweza kuwa uwa jeshi ya wana wa israeli elfu ine nadipo wana wa israeli walipo nudi kwa kambi ya wakaanza kulia na waze wakauliza kwa nini mungu wa metuachiria na tumepigwa mbele ya wafilisti kumbe inchi hii ya wa israeli ilikuwa sasa imeiva hukumu ya mungu kiboko cha mungu kimepua jikupiti ya kawafiristi, awao hawa kuhona zambi zao, wala hapa kupata yakoomba, matatizo haya na ushini, na kushilo huku kunataka na na zambi uanazo endeleya kutela. Dipo baadhi baadari yakoona limako sija uanazambi zao, wakateme sana na wanaokuwa, wakatema, wanchatuki mbili esanduku la gano kule katika shiro. hiliweze kuja hapa kambini na liweze kutuokoa kutokana na hawa wapiristi na ndipo basi kambi ee sa, sanduku likaenda lika letwa eli yakaona sanduku limebebwa na akashanga kweli itarudi ama itakuwa na munagani na ndipo walipoenda wakaleta sanduku utoka shiro Kubuka mzuri hapa, kuhani huyo na jazimu kuu, akohapa na wana wakera watoto wakera hawa hawa hofni na fini hivi, wakabeba sanduku, wakiwea kuwelekea katika malango yawanawe wa Israeli yani kambi yawanawe Israeli, na sanduku hili lipofika, kirele na kishindo zikaweza kusikika, hatua firisti wakishanga. na ndipo walipo jaribu kuulisa ni nini limefanyika kwa kambi hile wakatikia sanduku la mungu limeweza kupika wakatetemumeka sana wakijiuliza inani atakao tuwakowa na mungu huyu ambaye aliweza kuwatesa wa misri mungu huyu alieweza kuwafanyia mamu makubwa hawa na israeli nani atatuwakowa na mungu huyo na ndipo basi Wanawe wa Israeli Sheria ziri yokuwa hapanda ni asanduku hawa kuwa hapa ya wanatiti, na walichukuwa asanduku hii nikama sana mtu kamau afiristi walivyokuwa na miu biyo dagon, hivyo hivyo wanawe wa Israeli walivyokuwa wanachikuwa asanduku hii nikamani yobungu, kumuka yako ambalini na Sheria za mungu, na Sheria za mungu si mungu, Sheria hizi ni kasi ba ya mungu, na hivyo wanapoi chuku atana kwa mbali yobungu. wanabudu sanamu kwa zamabu wanachukua sanduku ndilo linawezo na hawatii lile lilo ndani ya sanduku na dipo bati wakajipa umoyo wa filisti wakasema waja tupigane tusinye tukawa tumwa hawatu na dipo biblia inasema ya kwamba haya saba paliogopa na dipo bati wakaweza kujipa umoyo nandipo wakaweza kupigana sana katika wafiri katika samueli wakwanta nne haya kumi wafiristi wakapigana na wao na, wa, na wa israeli wakapigwa na watu wakawawengi sana maana walianguka watu wavita wa israeli wanaosembea kwa miguu ya mkini watu zarazini elfu wale walio salia wakakimbia wana jeshi wa israeli wanawaenda vitani kwa miguru wakawawa watu zarazini elfu na hilo sanduku la mungu la gano likaweza kunyakuliwa na wafiristi na hofni na finihazi wana waeli wakawawa wakijaribu kufigania sandu kulide hivyo ni kusema wakati umewadia wawawo kupaa kuhuna lile walilo liweza kulipanda na hii imebaki kuwa ni historia ya kwamba katika nyakati zote Watu wa mungu wanapoendelea kutenda uwogu. Utimirivu wa wakati unapo wadia kikombe kinapo kulika. Nilazima waweze kukuna yale waliopanda. Nilazima waweze kupata yale ambaye iliwapata. Mungu waliwafumiria sana. Lakini wawakuona kufumirivu wa mungu bali waliwezeendelea kupanya yale waliopenda. ipo basi sanduku hili ambalo lilikuwa ni karakta ya mungu nikaweza kuo, kuondoka basi unaona ata yafadhali wangepiguwa na sanduku nibati pale lakini sasa mungu wa meruhusu hata sanduku hili walilokuwa wanaliamini sasa mbadara ya kumuamini mungu niweze kuondoka kwao kutukufu kuukaweza kuondoka kwa kuwa utukufu huu wa mungu uliyo kuwa unaonekana katika sanduku ukaenda katika inchi ya maadui waivyo utukufu wa israeli ukaweza kuwa huko mikononi mwa maadui basi katika hali hii biblia inatuonyesha nini ya kwamba hapa kuna ufunuwa wapeke ambaye mimi na wewe tunasahili kuweza kujifunu kukukupata ya kwamba katika maisha ya wa israeli walikuwa wanafanyiwa miujisa kila wakati na mungu lakini this time round mungu hakushuhulika wamepigwa na unaona sanduku ilikuwa na makerubi waliyo kuwa wanaitunza shekina pale ilikuwa sasa ni hali ya kueza kuhonyesha utukufu wa mungu katika mahali patakatifu wa patakatifu lakini sasa haikuleta ushindi sanduku hii nilikuja na hali kuleta ushindi na ni nakukawa na maombolezo makuu katika israeli hii kiwazihirishi ya kwamba imani sasa ambayo wakonayo ni imani duni sana na hingeweza upatia na ushindi kwa viviote vile unajua katika imani tunahamini yale, yale ya liyo ndani ya maandiko na kwa imani tunadai yale tunao amini sheria za mungu ambaye zilikuwa ndani ya sanduku hii ilikuwa nizihirisho na mfano wa mungu kuwa pamoja nao lakini wao waliendelea kuzipunja punja na kwa hivyo hawakua wanashuhulika na hivyo sheria na hivyo mungu akawa amenuka mbele zao wakati watu wanapo amini na, ku, na kuzitunza sheria mungu anadhirisha kuwa pamoja nao na anawatesea lakini wanapo angalia saduku tu na washuhuliki na mungu Ivi nikuweza masanduku hilo ni na kuwa kama sanduku langu watu, kwa sababu mwenye sanduku hilo, hawa m, hawa hawa jawa hawa jawa unganna hawa jakuwa na ushirika nae, ivi wali kuwa ni kama sana mto wali kuwa dami angangalia, ikiwa na na power ambayo ni supernatural, hawa kuangalia kama mungu. Nambiza wanzilikuwa zimewatenga na mungu, na mungu sata angewapatia ushindi kwa njia ya yote hile, na hivyo, hakukuwa na haja ya tanduku watakuwa pale, hakukuwa hata na haja ya kafala kutolewa kama watu wanaituwa kwa mungu, hawakuwa wanaingia, wanaweka shiria hizi ndani ya mawazo yao. Ntiyoa na naoweza kuondoa masikio yake ili aseweza kusikia sheria za mungu, hata maombi yake inakuwa ni naizi mbale ya mungu. Katika kitabu tayari, ishirini na na na aya ni aishik ni apizza. Je, na naogeuzo siki yola ni aseki ya Yeye sikio lake, sheria za mungu, hata she, hata sha saara yake ni chukiso. tadipo gwasi wakati vita ilio enda kupigo wanu wanahawa jeshi elai eli ambaye alikuwa nikipofu sasa alibaki pale shiro na alikuwa na shida sana wakati sanduku lilipo toka hivyo alikuwa kila tuguya na muka akikesi mulangoni kungojea kama kuna habari itakaupunja hata inarusu sanduku hili maana moe wanke ulikuwa natutemeka sana juu ya sheria ya amri hizi ya kanduku hiri na dipo atubuhi moja mtu moja mbebe bejameni akaja nguwa zake zimekua zimeraruka na alikuwa na vumbi kichuwa ni mwake na dipo huyu mbejameni Akaenda kapita haka nyumba yaeri kwale shiro, akaenda kuamuzi, akatangaza ni sio wanahisi la Israeli wa metandikoa, na vile wa metupfa wengine, na dipo kirere na maombolezo yikasikika kuto kamuzi ni pali, dipo elia kachangani ni nihio, dipo uyo mtu wa kale tuwa kuwa kuhami na jadimu ku, nae akaweza ku dipo ku muambiya. Israeli wame mbele za wa mchembi ambel ezawa Israel zawa fristi na wameuawa wegi sana na miungo ni mwana waliyoeuawa watoto wako ambani ni hofu na na na finaasti wameuawa ata kama ikiwa ni bayasana alijimudu maana ikiwa na juu hukumu ya mungu ili semawazi watakufa watewa wili. lakini huyu mje mjumbe halipoendelea haka muambia hata natanduku la mungu limetekwa aliweza kuwaza na kuwazuwa huyu mzee juu ya kichwa chake ya kwamba utukufu wa mungu mehama kutoka israeli kwa jiri ya zambi yake ya liyo itenda haka kosa nguvu haka anguka nyuma na kwa sababu alikuwa mnene na alikuwa ni mzee chingo yake ikabunjika hakaaza dunia mambo haya unayapata katika samueli wa kwanza nne haya ni ya kuminambili paka kuminanane basi huyu mzee hakaweza kukufa hakiwa na miaka kisaini na minane na lipo basi alipo wezi alipo kufa mke wa fina haji ata kama alisikia mme wake amekufa mkwewe pia amekufa aliweza kuwa mtu waliyo mcha mungu lakini alipo sikia Taduku la mungu limechukuliwa. Halikuwa na mimba nae hakaweza kuza hapo hapo. Na haka jua ya kuamba tumaini la wa israeli la mwisho limeondoka. Na mtoto walie mpata haka muita hikobot. Hikobot maana yake ni utukufu umeondoka. na halipuwa ata ata bila kusema lolote halipuwa ambiwa ya umezaa mtoto haku muangalia lakini kabla hajakufa haka muita ikabod na haka sema ya kwamba utukufu ume hama kutoka kwa israeli kwa maana tanduku la mungu limeweza kunya kuliwa na nipo bati mtoto huyu aliyo hitwa ikabodhi labda sijui kama sita mpasa tena lakini wana wa eri wakafa wawiri pamoja la yeye mzee akaaga mke wafinihasi akaaga nyumba hii ikaonekana imekwisha mungu anaona anapofumiria maranyigi anataka watu waweze kuwa wativu na waweze kutengeneza njia zao kabla hajaweza kualetea azabu lakini inapo fika ya kwamba nimpaka azabu iweze kuja basi mungu anaendelea kutumia madui wako ama madui wa watu wake waweze kuwazivu watu wake na hawa madui wanapofurahia kuwazivu watu wa mungu wanafurahi kwa muda tu Lakini mungu mwenyewe nae anawahukumu wakati wao unapowadia. Kwa hivyo zambi inapoendelea kukukua. Kukweli ni akwaba hukumu inakwata. Walipo endo na tanduku hii walienda wakaiweka kwa mungu wao Dagon. Na wakaweza kuweka tanduku chini ya mibu ya huyu Dagon. takinishikuiliyo fwa ta walikuwa tajamo ni miango kati ya fuli fuli chini ya saduku la mungu mungu wake na wa mzee kuhawa utukovua kwenye nataalam na kwa angalia katika samua liwa kwanza sano wakaweza kuchukua saduku la mungu wa kaliweka katika astori Wakaweza kumchukua sanduku hilo wakaluweka nani aniu bayadagani na wakaluweka kabiluna dagani na watu a wa story sikuypili wali poangalia wakani kuta dagani yameanguka kifuudi kifuudi wakasimamisha wuyudagani mungu anakuwaeshimaza zote lakini nipo sikuiri ofuta wuyudagani ripoa ameundoa kwazi ya Niumachini ukoko ukoko ukoko chini ni, ni samaki najiu ni sanaa muyamtu akakuta ina katua marambili kiwiri kiri chamaa kiki kopandeule na、mm, seme muiele ndio na mwandamu yikopandeule mungine Hii jambo ni jambo likuwa ni ni ni ni ni jambo ambalo halikupenda sasa na kwa afiristi lakini ni atahivyo wakaweza. kuhamisha na tanduku hilo lakini kauni ikaja ikawakiga wafiristi maara wakaweza kuhamisha katika mngi mngine kauni ikafuatana na tanduku hili kila mahali nipoenda wafiristi walikufa wengi sana ya mdipo unapo angalia nilipo perekwa katika agazi watu agazi Wakweza kufuatua na pigali le na dipo basi lika dolero toleo katika Gatii lika leo toa katika Akron na atua wa, situ wa mji huu wa Akron wa kanzakuria wa kitema amele amele chemu gu、eh, sanduku la mgu wa Israeli litang tuangandisha. Na watu wetu wote. Itatuangamisa sisi ipamoja na watu wetu. Wakajarimu kuomba mungu wao sanamu. Lakini mungu wao hangeweza kuwaokoa maana ni mungu wanamikono ha na hawezi kuchukua. Anamacho wala haoni. Anamaguu wala hatembei. Badala ya kumululia mungu hui mwenye uwezo. Haa watu wanaedelea kuwabudu sanamu zaotu. Kwa sababu gani walikuwa wanachukia mungu wa israeli. Nandipo bibiria inasema, kilio chahawa wana wa krisu, ikaenda mpaka minguni. Nandipo wakaweza kuwa kusanya watu wa pehemu hiyo, wale wenye hekima. Wakauliza tupanya nini na hili sanduku. Nandipo wakaambiwa ya kwamba, unifanya makosa kubeba hili sanduku. Na walipo weza kulihamisha kila mahali lilifuatana na mapiko. Wakaweza kuambiwa ya kwamba ilazima mulihudishe sidi sanduku. Maana wale hawakukufa na taoni walipigwa na majipu. na hivyo wakawa sasa haumezi kukubali kuwenderea kukana hili maana ata lilipowe kwa inje liniweza kulete hali ya panya waliyo kula chakula chao hivyo wakawa nitiso sasa katika hali ya chakula katika hali ya sauni katika hali ya maishirio wakaona no hatuezi kukana hii walikuwa wanazikiria ya kwamba wanapo weka tanduku hili kwa mungu wao Guweza munguana ona guweza munguani wa sisi wataweza kuahawa guzi ki lakini ni sasa ikiwa ni kili yao namatizo na vipo na kila jambo kwa sasa mwelewa kuanzasi taa, pia inasema wanataka kuri pudi sikuiri udisha bila kujia kuitishwa, hawa kudia kwa mbwa watafuatani ya kali kuri udisha. ipo wakauliza tupanya nini natalirulichaje wanaiuliza watu makuhani wao na pia watu enye hekima huko ipo bibiria inasema wakaambiwa ya kwapa nilazima muweze kurudisha na garama ya kuweza kupanya zambi ya kuitukua ipo muweze kusamehewa katika samueli wakuanza sita haya tatu Wakambio mukirudisha ni lansimamu towe ngome wakwenda kutole watafarakoasi ya, ya ya hiyo na matoleo ya kosta hipo pipo riveze kusi kusi, kusi, kusi kusi mama na ji mukirudisha sada kupuli ama itayendelea kuachaapo mungu arapoto jali asikuia kesho tu taingia kuangalie ni vipi sada kupiye ni utakaribia fanya ama likirudia kuao. ama litakaa kwa wa kristi ya ku mungu watusaidie tuweze kuona kinsi mungu alivyo wachafu sanduku lake linajitesea ye mwenye ya nalitesea tu iliachua ili achua, li, li toka kwa wa israeli lakini mungu alikuwa nalitunza tu na utaona vile ataka vile ndelea na hawa wa kristi na njiomba mungu watusaidie Mungu huyu mwenye uwezo ata naenda kutigana kwa wafiris, ata naenda kuanguisha miumbudi yote kama ulizishia, akaindani ya miume yetu, atua Mungu na zaidi yake, wakuhaku na Mungu mungine, muishi hatatiliendi tuandamu. Mungu baadhi napishi kusana faali ya kupatia na faasi ya kusikiliza ukweli huu, namba roho akwaendelea kuwa tomo yanastik, endelea ku tupulisha, endelea ku tusaidia. パリとパリはパリではリでパリでパリでパリでパリでパこでパリでパリでパリで l リ a パリでパリでパリでパリでパリでパ i でパリでこリでパリ i パリでパリでパリでパリでパリ a パリでパリでパリでパリで i リでパリでパリでパリでパリでパリで i リでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリでパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパ どうも。<音声> マカラハイヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤヤヤーヤーヤーヤーヤヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーーヤーーヤーヤーヤーヤーヤーーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤー Amato Piggy 605 475 5845 Wakatua Watapania z a s o f u r i n a Kwamengi, Guerra Waffle App From the Play Store App Store, a g r Live, Dilo j i n a l e t u Kwamengi, and t h e aku b a r i kiwanau tu pati dania abagsiglobalradio.com. u h a d i apa Wakatua m i n g i n e Majinanguni, a Orina Untiri, Naneno, Lita s i m a m a